Kapitel 3. Och Jehoram, Akabs son, blev konge över Israel i Samaria i Jehosias Judas konges 18 år og han fortsatte att regera i 12 år. Och han fortsatte att göra det som var ont i ovas öyne, men ikke som sin far og sin mor, för han fjärnade den hellige balbstöten som hans far hade lagt. Likväl håll han sig till Jeroboams Nebats söns synder som han hadde fått Israel til å synde med. Han ventet sig ikke fra dem. Og Mersha, kongen i Moab, ble sauopptretter, og han betalte Israels konge 100 000 lam og 100 000 uklippte værer. Och det skjedde, så snart Akab var død, at kongen i Moab begynte å gjøre opprør mot Israels konge. Derfor dro kong Jehoram den dagen ut fra Samaria og mønstret hele Israel. Han gikk videre og sendte nå bu til Jehoshaphat, Judas konge, og sa, «Moabs konge har gjort opprør mot mig. Går du med mig til Moab i krig?» Till det sa han, «Jeg går med. Jeg er som du, mitt folk er som ditt folk, mine hester er som dine hester.» Och han sa videre, «Langs vilken vei skal vi dra opp?» Da sa han, langs veien gjennom Edomødemarken. Og Israels konge og Judas konge og Edoms konge dro så av sted, og de fortsatte sin vei rundt i syv dager, og det viste seg at det ikke fantes vann til leiren og til husdyrene som fulgte deres spor. Til slutt sa Israels konge, «Så ille at Jehova har kalt på disse tre kongene for å gi dem i Moab's hånd!» Da sa Jehoshiafatt, «Er det en profet for Jehova her?» «La oss i så fall spørre Jehova gjennom ham.» En av tjenerne til Israels konge svarte da og sa, «Elisha, Shafats sønn, er her, han som helte vann over Elias senner. Så sa Jehoshafat, «Jehovas ord er hos ham.» Da gikk Israels konge og Jehoshafat og Edoms konge ned til ham. Og Elisha sa så til Israels konge, «Hva har jeg med dig å gjøre? Gå til din fars profeter og til din mors profeter.» Men Israels konge sa til ham, «Nei, for Jehova har kalt på disse tre kongene for å gi dem imot opp sånn.» det sa Elisha, «Så sant er styrkenes Jehova lever, han som jeg står fremfor. Hadde det ikke vært for at jeg tar hensyn til Jehoosjefats.» Judas konges ansikt, så vil jeg ikke se på dig eller rense dig. Och nå, hent en som kan spille på streng instrument til meg. Og det skjedde, så snart den som kunne spille på streng instrument, spilte at Jehovas hånd kom over ham. Och han sa videre, dette er hva Jehova har sagt. La det bli laget fullt av grøfter i denne elvedalen. For dette er hva Jehova har sagt. Dere skal ikke se noen vind, og dere skal ikke se noen regnskyld, likevel skal denne elvedalen bli fylt med vann, og dere skal sannelig drikke av det, dere og deres buskap og deres husdyr. Og dette vil i sannhet være en liten sak i Jehovas øynene, han skal visselig gi Moab i deres hånd. Og dere skal slå vær befestet by og hver utvalt by, og hvert godt tre skal dere felle, og alle vannkilder skal dere stoppe til. Og hvert godt jordstykke skal dere ødelegge med stein. Og det skjedde om morgenen, på den tiden da kornoffere stiger opp, at se, det kom vann fra Ed om kanten, og landet ble fylt med vannet. Alle moabittene hørte nå at kongene var kommet opp for å kjempe mot dem. De kalte derfor sammen menn, fra alle som var gamle nok til å spenne belte om sig og oppover, og de tok oppstilling ved grensen. Da de sto opp, tidlig om morgenen, skinte solen på vannet, slik at Moabittene fra den motsatte siden så vannet rødt som blod. Og de begynte å si, «Det er blod. Kongen er uten tvil blitt overgitt til sverdet, og så har de slått hverandre ihjel. Så nå, tilbytte, Moab.» Da de kom in i Israels leir, reiste Israelitten så straks og begynte å slå Moabittene, så de tog til å flykte foran dem. Sli kom de en i moab og de slu moåbitene et det som de dro fram. Og byne ikke de i gang med medø rive ned og bevært godtt hjorstykke kaste de v sin stein og fylte det. O hær vanskilld de stoppet de til og hvertrt godtt tre fælter de, intil de barede ladt kir harreetss steinner bli tilbake. Oslingekasterne byynte ommmerringe byen og slå den. Da moab konge så at striden op blit forhold for ham, Tok kan straks med seg 700 mann som dro sverd for å bryte gjennom til Edoms konge, men de greide det ikke. Til slutt tok han sin første fødte sønn som skulle regjere i hans sted og ofret ham som brennoffer på muren. Og det ble stor harme mot Israel, så de brøt opp og dro bort fra ham og vendte tilbake til sitt land.